Rugăciune pentru taina Cuvântului Lui Dumnezeu! Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Cuvântul Lui Dumnezeu! Te iubim și te rugăm, descopere-ne taina Cuvântului Tau, fiindcă, dacă te numim a toți fiiitorului, eşti mai de cele văzute și gândite. Dacă te numim nesfârşitule,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 nepovestitule, dacă te numim necuprinsule, necercetatule, neînconjuratule, ești dincolo de orice loc, de orice cuprindul, fiindcă nici gândul nu te poate cuprinde nepovestitule. Nici înțelesul cuvântului nu te poate defini. Neînțelesurile, nu te poate tălmăci graiul negrăitului. Nici cuvântul cu care te numim Dumnezeu nu te poate cuprinde, numim sau defini. Căci taina cuvântului tău este de nepătrâns. Aleluia, slavă ți Doamne, și Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Te iubim și te rugăm, descoperă-ne taina cuvântului tău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 decât numai tu. Deși ești îmbrăcat într-un veșmânt stropit cu sânge, totuși doar cu un nume te poate glasul nostru seama Cuvântul lui Dumnezeu. În urmea slavă-ți, Doamne Iisuse Hristoase, Cuvântul lui Dumnezeu, te iubim și te rugăm, descoperă-ne taina Cuvântului Tau